Sziasztok, ez az Audio log. Meglehetősen nem vagyok írgyen, ember, csak most eszembe jutott, hogy láttam a múltkor valami Youtube videót, amiben a parasztok repülőből ugráltak ki. Ez, vagyis írják ezt, a eljétő ernyőzés. Hát vannak ilyen oldalára, hiányos emberek, akiknek extrém baromságokat kell csinálni, repülőből kiugrálni, meg mit tudom, én, bungee jumping, mondani, ezt mindenki, ezt ismeri. és Hát ez biztos tök jó, én, én nem értem, de biztos marha jó dolog, mert talán nekik így mit malmas az életük, nincs idegbajoskodni, ezért kiugrálnak repülőből, vagy akármi. De tényleg aláírom, tehát nem akarom ezt a dolgot fikázni, ez biztos marha jó. Csak ezek, ezek a csókák, akik ebben a Youtube videóban voltak, ezek, Pont Dubajban ugráltak ki a repülőből és erre meg én is azt mondom, mert még egyszer hangsúlyozom, hogy nem vagyok így ember, nekem nem fáj, ha valaki itt, nem van pénzzel, de azért erre én is azt mondom, hogy anyátok, picsáját, mert hát ennyi pénzem nekem soha az életben nem lesz, valószínűleg megtesse, de, de ez az a szint, amit már kóra a fölöslegesnek tartok hogy valaki azért elmenjen Dubajba, hogy repülőből ugráljon ki, amikor bárhol tud repülőből kiugrani. De azt hiszem értitek el, hiszem én, hogy szép, meg minden. De mi mindezt tökre megnéztük a Youtube-ban ingyen, mert volt egy ilyen hülye, aki kifizette. Szóval ilyen elképesztő mértékű harácsolásba mennek az emberek. Itt Magyarországon meg máshol is, én azt se foghatom fel, hogy vagy azt fogom fel nagyon, hogy milyen fasznak kell minden gyökérnek iszhatos BMW-vel járni és feltűnösködni, de hát nekem van ilyen hülye felfogásom, hogy próbálom az igény szintemet valami normálisra csökkenteni. Persze nagy kérdés, ha járnék a roton két akkor vajon x 6 járnék -e utána, de szinte garantálom nektek, hogy nem járnék x 6 meg semmilyen extra hű, de nem tudom milyen lófasz dolog, nem lenne egymilliós karórán, meg ilyen hülyeségek, és abszolút nem is törekednék rá, mert az életben ezek, ezek nem célok, hanem ez ilyen teljesen felszínes, értelmetlen lófasznyálverés. Nem hiszem, hogy valaki boldog lesz attól, hogy 1 milliós van. Persze van egy kettő ütő, meg óra most nem róluk beszélek, de alapvetően a többi, annak az élete semmire lesz jobb szerintem ettől. Bár persze természetesen vannak olyan üzleti körök, ahol pénzt keresel az 1 milliós mert egészen máshogy néznek rád, de hát ezt valahol a marha, szomorú dolognak tartom. Tény, hogy valamilyen szinten a megjelenésedre adni kell, akkor vesznek komolyan. Ö, ez nem mindenhol van így, bizonyos országokban abszolút nem számít, ha egy csöves üvje gyerek vagy, akkor is úgy tárgyalnak veled, mint egy nem tudom én, üzletemberrel. Itt Magyarországon ez feltétlenül, nem feltétlenül van így, hogy finom, finom legyek, már így is számomra módon, néhány ilyen takony faszkalapot egész komolyan tudnak venni és csak annyi kell hozzá, hogy borba hazudozzik össze-vissza. De hát Magyarország, azt ne felejtsük el, hogy nem kismértékben a szélhámosok országa. És hát mind nekik, mind a unalmában, Dubajban repülőgépből kiugráló a faszkalapoknak azt kívánom, hogy várni lent a talajon egy jó nagy néger fasz. Na. Komolyabbra fordítva a szót, már nem annyira komolyra, most sem Facebookot mint tudjátok, ő mert abszolút az ellen betegek gyűjtőhelye, amiből aztán van bőven elég. De fölmerődött a Facebookon egy téma, hogy a tolos csinálja ezt a Faszbó dolgot, neki valamilyen lelkesedése van a közösségi média iránt, ami azt jelenti, hogy valahol mélyen a colos se normális, képes ezzel a szarral foglalkozni, de hát neki ezt tetszik, és talán nálunk kiegyenlítettek a viszonyok, mert mondjuk a, ha úgy veszük a bodybuilder média céget, akkor azon belül én utálom a közösségi médiát, mint a szart, és kiírtanám azokat is, akik kitaláltak, meg még az anyjukat, meg még a kutyájukat is. A viszont elvon be, képzi magát az ügyben, úgyhogy nálunk a colos foglalkozik ezekkel a dolgokkal. És hát felmerült ez a téma, mindig valami, valami szart feldob mi aztán reagálnak ott a kis uh, egysajtűek, meg jobbágyok. Uh, és most, uh, ami szóba került, az az edző zene. És ott uh, hát én úgy mondjam, és hogy mondjam ezt finoman az edző zenével kapcsolatban, tehát ezekkel a motivációs dolgokkal kapcsolatban azért van egy uh, kiség különös véleményem, ami talán tőlem furcsa lesz, hiszen valamikor én körülbelül így ö, elég szélesebb rétegű médiát csinálok már a testépítésen belül körülbelül egy olyan hat éve és elég nagy van abban, hogy nagyon sok ember belett motiválva a sportba, és ami ami különös, hogy ez a motivációs dolog ez elment egy kicsit olyan irányba, ami nekem már nem tetszik annyira ö, bejött egy másik generáció nyilván itt a hallgatóság meg a bbt nézők, meg mindenki minket olvas, egy szinten fluktuálódik, egy szinten fejlődik, de mindig jönnek új arcok, és hát egyre több hülye is jön, ahogy az utóbbi pár évben a média szemét, a Facebook, meg a többi kulturális hatásra reagálva kifejlődött egyre több hülye, az hát most ugye megjelenik nálunk is, és hát nekik aztán vannak elképzeléseik a világról, és ami, ami itt ebben a edzőzene dologban érdekes, hogy, hogy én ezt nagyon egyszerűen rövidre tudom zárni ezt a témát, mert én úgy gondolom, hogy a legjobb edzőzene a csend. Mi tudom, hogy sokaknak hihetetlen, de valami kibaszott röhöresnek tartom, sőt már-már szállalmasnak is, hogy itt mindenféle ilyen 18-20 éves gyökér, erre recskázik, hogy most ilyen edzőzene, meg a edzőzene is az itt teszem, hogy mi van. Töketlen faszok nem tudnak lemenni zene nélkül edzeni. Tehát nem tudom, hogy tapasztaltátok -e edzőteremben, amikor jönnek a gyökerek, és akkor nekik be kell tenni a CD-jüket, és beraknak valami fost, amire mondjuk egy repfost, amire a másik hülye jól van jogni, hogy neki meg ez nem tetszik, ne ezt a bálam azt, és akkor megy a -e hiszti. Na ez az egyik pont, amire szoktam mondani, hogy ez egy olyan tényező, amiért én szeretnék egy edzőtermet. Egyszer, hogy ezeket mind kibaszhassam a teremből a picsába, meg hogy ki legyen írva egy tábla, hogy buzik, ez nem izé kívánság műsor, meg diszkó, mert itt edzeni kell, nem zenét hallgatni kell, edzeni kell. Hát amikor valaki nem tudja magát bemotiválni az edzéshez, akkor milyen fasz terőködik ezzel a sporttal itt már. Itt ilyen... 20 éves, nagyon komoly problémákkal küzdő gyerekek, akik ott laknak a nyucinál, a nyuci őket, és kurvára nem dolgoznak, hanem suriba járnak, vagy akármit csinálnak, tök mindegy, és egyetlen nyomorul dolog van az életükben, mivel foglalkoznak ez az edzés, nekik aztán kurvára fontos az edzőzele, meg az, hogy belegyenek motiválva, és nekik Youtube videókat kell nézni, mert mindenki olyan hardcore, hogy azt nem tudunk ám lenni csak úgy a teremben magunktól, hanem össze kell szarnunk magunkat a nagy motivációban. Hát ezen én kurvára tudok rögni. Az a helyzet, hogy én meg még jó páral, amikor, amikor komolyan vettem az edzést, meg végén lejártam, tizenéves koromban egyszeri, akkor nekünk nem volt eddőzenénk. Ma is csak azért használok MP3 zenét, hogy ne halljam azt a szart, ami a termekbe megy. Most arról nem is beszélve, hogy mennyire elbaszott egy lelki világra val, amikor beírja a faszbukra nyomorék. a Na, szerintetek melyik a jó edzőzene témára, hogy Birka katilla, aki egy ilyen foszenét játszó, igazi faszszapó féreg, és most még szépen is fejezem ki magam vele kapcsolatban, aki a herét kap, a hangján még bele is pofáltik a zenébe, általában ocsmánságokat ocsmány stílusban, de a termeknek a 80%-ába ez megy, Frankon mondom, Birka Attila megy, tudsz, tudsz, és Birka Attila mondja rá a köcsök szövegét, és ezen ennyi beszarok, persze mindez full hangerővel, én ezt nem egy teremben láttam már, voltam egy teremben, ott is a ö, napi aktuális drogdiszkos rágerek mentek, ezerrel full hangerővel, bejött a hülye picsa, tulajdonos, és az első dolga az volt, hogy fölbaszt a kopra mi meg majd meghűltünk, mert ezt a hallgattuk egész nap szóval ezt én nem értem Ami számomra az edzőtelen az a vas a csiningelés nyögés, nem baj, az emberek bassza meg az edzéshez nem izé Pinalegyezés, meg diszkó, meg mint barbi ház szóval nem értem ezt a sok hülyét, hogy mit akarnak múltkor én nagyon lelkes versenyző palántal akin mi azért elég sokat szoktunk röhögni. Beírta, hogy az ő motiváció a nem tudom mi a karamelltól, nem tudom mi a faszom, valami nyászar. És ezért megint, megint nézek, hogy az egy edzés közben valaki ilyen nyekergő faszokat hallgat, és akkor most mi van? De komolyan a edzést, közben zenét hallgatsz, akkor az tudsz az edzésre? Ez a kérdés, hogy most zenét hallgatunk, hogy edzünk, koncentrálunk, vagy, vagy mi a lófasz van, ha megkoncentrálunk az edzésre akkor mi a fasznak kell zenét hallgatni? Jó tény, hogy egy szar, ki tudja az ember zökkenteni de is előfordult már, hogy elég csúnyán megrátottam a hátamat, valami egyszer meg is szakadt a hátamban felhúzás közben, meg megszólalt van idegesítő szar de nem értem, hogy miért kell ez és, és sajnos az is tény, hogy manapság egy edzőterem zene nélkül csődbe nem járnak le a parasztok, a csendben. van. Ha egymást kell hallgatni, meg csiningel a súly, akkor az, az nem jó. Jó, itt belevetnék a másik témába, akkor jönnek a köcsögök és beszélgetnek. És mennek a nagy írő, mese kit domák. kit kitvasztam meg. És ilyen 40 es gyíkfaszok játszák az eszüket általában, a legjobban, akik Otthon, ha anyucénál befosnak, hogy ne kapjanak egy nyaklevest, de ilyenkor játszák az eszüket a többi tizenéves hülye előtt, mint az állat, és akkor ezt kell hallgatni. Na, ilyenkor tényleg megoldás az mp 3 csak nem biztos, hogy a karamellel, meg az egyéb ilyen szarral. Szóval nem értem én ezt a mai lelki világot, biztos én vagyok valami ultrakonzervatív ultra hülye, de nálam ez a sport, ez soha nem a diszkóbuziskodás meg az egyébnek a megtestesítője volt, hanem valami tök másé csak hát ezt nem mindenki így érzi és ebből lesznek ezek a kis ízmoska, faszahőrimádó és buzeránsok és innen össze is tudjuk rakni hogy, hogy alakul ki ez a téma ami nekem valjuk be nem túlságosan szimpatikus tehát persze már ott tartunk, hogy Mr. Olympián se tudnak az emberek pózolni és a Mr. Olympián se tudnak az emberek normális pózzeneket választani ez van, ez egy ilyen faszas sport azért mi legalábbis próbálunk valami markánsabb irányzatot ezen belül képviselni és nem feltétlenül rajongunk azért, azért a dologért Na de mesélek egy kis krinót is ellentünk amúgykor hát nem paraszt kardiozni, de, de erdőbe és az végül is ki tud hozni egy paraszt kardiót, ha azt veszed, hogy mondjuk illetlenül benézed és hosszabb az a domb, mire fölmászol, mint gondolnál, meg meredeked, akkor azért hát lehet esni a aerob tartományban rendesen. Ugye fölmászol, és hát mi fölmásztunk, jöttek a gyerekek, a röki, aki ugye atlétikus sportbossz, ops bár kezd egy kicsit ömbölyödni középen, bojler esedni, nem tudom, mi történt rá mostanában, de határozottan kezd tömör lenni aztán itt van a pók, aki rendkívül izmos és ott van a kövérke, a Krinó aki olyan, mint egy sonka és hát ő még mindig gyerek és általában, ahogy a kutyák jönnek szembe, akkor megfogjuk és az a ebben az egészben, hogy múltkor is jött szembe egy ilyen piranyaló kutya amihez le kell szögezlem, hogy a piranyaló kutyákat utálom, mint a szart és nagyon sokan nem tudják ezt a kérdés volt tenni vesznek egy pillanyaló kutyát, mert az az aranyos meg ilyen terrier, meg olyan terrier és nem tudják, hogy a terrier az egy köcsög kutya sőt a kis kistestű kutya az egyszerűen köcsög és ez azért van, mert egyrészt nincsenek nekik agyuk másrészt ilyen kis idegbeteg szar mindegyik és cseppet sem arról szól, mint a bobs, aki aki például egy ilyen szeretett kutya és, és ő veled akar lenni és nem tanulszom az életet hogy téged baszogasson és sétátas, meg játszál vele, meg apja fasza, hanem egyszerűen ez így van és azt csinálja, hogy te ha alszol, akkor ő is alszik, ha dolgozol, akkor, hát akkor nem dolgozik, hanem akkor alszik, ha sétálsz fel akkor sétál, ilyen egyszerű, úgyhogy egy nagyon jó, nagyon jó társ ilyen szempontból, de közben meg a többi kis szarkutya, azok ilyen halálidegesítő, ugatos kis kecik, akiket kurva nézébb ezért el elli, nem csak neked, hanem a szomszédoknak is, mondjuk általában a parasztok leszarják, De ilyen kutyájuk van, ha ami nem is lenne probléma, csak az a probléma, hogy ezt azokat ezt más is hallja, nem csak ők. Tehát ezt meg ugye leszarjuk, az nem érdekes, hiszen mások miért legyen nyugta, mert nekünk kutyánkkal, azért szopjanak mások. Ez teljesen logikus. Na de itt is mentünk, jött szembe a kis pinanyaló kutya. Ilyen kis bolyhos valami szar. Öm, barátságos külső kis kutya volt, és látszott, hogy kölyök, de meg volt fuva pórázon, nem is volt vele gond. Amíg elmentünk nem mellette, és utána, amikor elmentünk, de amire egyébként, amikor közeledtünk, akkor jól láttam, be volt szarva, és bújt a gazdínak a seggébe. Aztán, amikor elhagytuk, akkor előjött belőle a hős és akkor elkezdett ugatni, mint a baromna, akkor mentem volna a legszívesebben és nuktam volna bele akkorát, hogy mint a bógócsigai ráfekeredett volna a kis gazdájára, de hát ezek ilyen, ilyen kis félek kutyák, és a legbosszantok az egészben, hogy a gazdáik már nem hajlandók megnevelni, ez minden nevelés kérdése, tehát azért lesz ennyi hülye gyerek, mert a hülye szülei nem nevelik meg, és azért van ennyi hülye kutya, mert arra nem képesek a gazdái. A múltkor is mondtam valakinek, hogy mondjuk talán elvérnéd a hülye kutyát egy kutya iskolába, és akkor nem kéne így kergetőzni, mert már att, arról már például leszoktam, hogy ugye valaki kutyát sétáltatunk, valakinek jön a gyökérkutyája, kutyája, elkezd rohanni felénk. Az a jó eset, ha nem kezd ugatni, mint a barom, és nem kell belelugnom egyet. A másik jó eset, hogyha nem akarja megkúrni a pókot, mert a pókot mindig meg akarja kúrni valami ilyet és nem kell belőrugnom ennyiát, de amikor csak oda és ott sündörögnek, de én akkor is elküldöm a kurvanyjukbe őket lehetőleg, de persze nem nagyon akarnak elmenni, akkor jön a gazdája, akkor esetleg azt is elküldöm a kurvanyjába, vagy azt csinálom egyszerűen, elkezdek menni valamerre. És akkor ugye hülye gazdája, egy kilométerről rohan a után, de mi pont megyünk az ellen közére, mert nem fogom visszavinni neki a kutyáját, szarok bele, az meg hússon, hát ha ennyi. És múlt egy ilyen szitó volt, és mondom a hülyepicsának, hogy mondom, talán kutyaiskola, hát neki nincsen arra ide, hát mondom, akkor nem kell kutyát tartani, ennyi a titok. Aztán persze kiderült az is, hogy ez a tipikus hozzánk hordja sétáltatni meg ide szarni a kutyáját. Tipusú derikvens volt, ezeket még kifejezetten szeretem, aki kutyát tart, és nem tudja megoldani ezt a dolgot a saját lakók környezetében, beülteti a kutyát a kocsiba, és elhozza hozzánk szarni, és akkor ez így teljesen fasza és még én várjam előtt meg, meg én kerülésem az én kutyámmal. De hát ez, ez ilyen dolog. Na mindegy, amiért mindezt elkezdtem mesélni fejelezetésként, hogy a, egyrészt a brökiről nem tudom mondani, hogy megtanult ordas durvákat finani. Tehát most uh, igazából a a igazából most nyaral, mert szintén nevelési célzat miatt van, nagyon inger szegény a környezet nálunk, ugye ott van két mopsal, benne a lakásban el van mobszosodva és nem lát nagyon más kutyát és most kölcsöltünk anyósnak kertes házban van, kitrohongál a kert egész nap, ott is alszik és akkor csak hozzuk haza és akkor ott a kis saját normális kutya közegében ott el van védi a házak, mert minden ilyen hülyeség és most a fő fingó szerepet átvette a bröki. De ez érdekes, hogy eddig ezért ilyeneket nem szokott, és most ilyen ordenári módon tud fingani, mint szagra, mint hanghatásra. De azt hagyja el viszont Crinó meg most megtanult egy új különlegességet valami hasonlót írtam egyébként abban a blog bejegyzésben, ami nem jelent meg, amelyre ja, egyébként azt még nem mondtam, hogy a blogot azt újra fogom kezdeni és lesznek blogbejegyzések, hogy hosszúak, a totálkáros hülyeséget is oda fogom betenni. Meg majd írok néle ezt, azt meg ha lefotózok valami érdekeset, akkor a filmes rovat oda fog kerülni a blogba, ö, a hurkának a játék, ö, játék cikkei oda fognak kerülni. valamennyit blogolunk, meg akarok blogolókat is keresni, csak ö, ezek, ö, ez azért netes, mert volt pár nagyon lelkes blogolók, csak hát ezek nem váltak hogy finom legyek. Szóval, szóval nem váltak be azok a blogolók, mert, mert ez a fel kell, kell, kell elmegyek edzeni, és akkor iszok egy túrmiszkott dolog, ezért az nem olyan marha izgalmas. Ez lehet, hogy marha izgalmas um, leírni esépen ilyen agyérgörcs közeli állapotú extázisnokhoz, leírni egy ilyen dögunalmat, de olvasni garantálom, hogy nem az úgy, hogy volt egy-két meglehetősen szarra blogolóm, nem akarom őket megmántani, csak hát nem mindenkinek meg ez a műhaj. Úgyhogy az a baj, hogy az embereknek vagy vannak érdekes dolgok az életükben, vagy nincsenek, vagy kitalálnak valami érdekeset, amit leírnak, vagy valami nem érdekeset leírnak érdekesen. Tehát erre többféle opció is van, de a geci unalmas dolgot marhaszarul és tök leírni, az nem egy nagyon érdekes dolog, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a blogolást azt nem mindenkinek kell erőtetni, de hát ott van a burka, ki csinálja a játékos témát, meg majd lesz ez, az lehet, hogy formegy, és nem tudom. A magazinból ezeket a magazin jellegű, meg bulvárt, névánk azokat átlőjük ide a blogba, mert a magazin Buildernek azért nem marad meg ez a része, mert túl nagy lenne a menü, és ezért meg hát nekünk ez szívás, hogy rendszeresen kell gyártani ilyen cikkeket, úgyhogy ez így ilyen hobbi szinten fog menni. Egy-két blogolót még be akarok vonni, hogyha lesz értelmes jelenkező, akkor persze állunk elébe. Arra már rájöttem, hogy meg kell szerkesztnem a szöveget, de ezt, ezt megoldjuk, mert általában a szokásos 600 felkiáltó jellel, mert minden mondat végén felkiáltó jellel, stílusú dolgok vannak, amit én nem bírok már idegekkel. Erre jó volt a totálkár, hogy rászoktak ezekre a statisztikai dolgokra. De mindegy, az a lényeg, hogy nem tudom honnan kanyarodtam ide, lesz blog is, majd oda fogom berakni az egyéb hülyeségeimet is. Aztán Hát meg néha fotózok valami érdekeset, mert mondjuk elmegyünk a Magyival motorozni, mert éppen motorozni tanítom, egyébként erről majd még beszélek, mert ezek is majd megfognak jelenni a blogban szerintem ezek egészen jó motiváló dolgok, nem arra motiválnak, hogy nézegess magad a tükörbe, hanem arra motiválnak, hogy csináljunk normális dolgot, mert nem csak az edzésből áll az élet, kurva jó dolgokat lehet csinálni, le lehet menni mondjuk Budapestről, Debrecenre, el lehet menni órára, teljesítménytúrára, meg lehet mászni hegyet, akármi. Ezek mind marha dolgok, ezért élünk, nem azért, hogy búziskodjunk a teremben egész nap. Ez nagyon fontos dolog, hogy alapvető táplálkozás, edzés, kutyafasza, neve ez az élet. És akinek ez, és semmi más, az szerintem el van baszva. Na egyelőre ennyit, majd legközelebb folytatom.